Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Së gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut të Madhnuar, Zotit të Gjithësisë, ai që është i gjithëdijshëm, i gjithëmshirshëm, i gjithmonë shumë, i gjithfuqishëm, ai i cili na furnizon, ai i cili na ka krijuar, ai i cili na udhëzon, ai i cili na ndihmon kur të sëmuremi, ai na shëron. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit aleyhi salatu vesselam. Mineriun që Zoti xhellahu ala e përzgjodhi që t'u akomtonte njerëzve mësimet e Zotit të madhnuar. Erdhë që ta vendos drejtësinë në tokë. E dërgoi Allahu i madhnuar që njerëzve t'u kthën të përsëri shpresën për jetë, lumturinë e humbur. Tomsonte konceptet mbi cilat në dërtohet jeta e tyre. Tua të rëgën të realitetin e kësaj bote. Qëlimin pëse erdhën e këtë bot. Në Më mësimit e ti, Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, në mësaj se si duhet të rëgullohen raportet mes njëriot dhe zotit e ti. Si duhet të rëgullohen raportet mes njerëzve. Qëfar pozit e kam prindrit qëfarë pozitë e ka më fëmijet, qëfarë pozitë e ka burri, qëfarë pozitë e ka gruaja, e gjitha këto dhe shumë të tjera, Zotë i Gjellewala në ndërojme këtë mësime për mes Muhammedit sëllallahu a.s. Dhe i pa po që dhe bëkime të Allahu që ofshim bëte, bëj familën e ti të ndërshme, fisnike dhe besnike, dhe bëj shokët e ti, dhe gjitha ta që me përkushtim, i ndjejë kënë mësimit e ti deri në ditë në fund të kësej botë. Shikues të ndëruar, vëlezër dhe motra, po të kohemi sonte me lejën Allah të mbanuar. Në një takim, prej takimeve tona, ku sëtë do të fillojmë, duke kërkuar dihme në Allah të, do të fillojmë, të trajtojmë një tem nga temat te jetë ndihmë, te jetë nevojshme, shumë te rëndësishme. Një nga temat që me gjithë trajtimin e madh që i bëhet kësaj teme, me gjithë diskutimet e shumta, debatet e ndryshme të lloj-llojshme, në këtë drejtim jo rol har ndodh që Islami padrejtisht dhe mizoresht të akuzohet për versionin e mangët që e ka në këdrejtim, për padrejtsin në thojza, që i abën të rejtimit të kësajtime. Do të fillim sonde të, të flasim për një kryes që është gjysma e shoqëris, dhe nga ja, dhe nga a ja, linde gjysma tjetër. Andaj për një bësht të shqëqëris, për një shtyl të shqëqëris, e që fatke cësht, jo gjithëher i është prezentuar në mënyrën eduhër. Grua ja në Kur'an. Pse kemi përzjedhur të flasim për gruan në Kur'an? Në qovë se dëshrum të analizojmë sët trajtimet që bëhen për islamin, do të vërejmë se në listën e akuzave të ndryshme që i adresohen islamit, në gjdo list, në gjdo trajtim, ku do qovët është e pashmangshme të akuzohet Islami se nuk i jodh atë të drejtat gruas si duhet. E nënçmohet i gruan, e përbuzi, e privohet nga të drejtat elementare dhe themelore. Ë mbyllën në shtëpi. Nuk i jam mundsuar të integrohet në shoqëri. Kështu që mbeti gjysme e shoqëris, e paralizuar, e futur në njëjen e diktatorit bur, i cili i angulfati të gjithat të drejtat, i amori të ratë që e posëtën të, dhe e u dheqëte Në të gjitha sferat e jetës, ma dje edhe në ato shumë personale që kanë të bëjmë me këtë grua. Kështu flitet për islamin. Në nuk dëshërëm që talodhim kokën shumë. Nuk o munduar që të arsjëtojme i parat e tjerve. Se jo, islamin nuk është i këtilë. Nga se nuk e ndijem vete në borçli të arsyetojmi parat e tilve. A tërë për qëfar kemi zgjidur të flasim pra? Për ato motra, për ato nëna, për ato femra, për ato gra, që fatke cësht, kanë ra viktim e spekulimeve dhe manipulimeve të tila. Duke u privuar nga mësimit hynore, jëmë bërë vegëll e lirësot, dhe pikrisht në kohën, kur me ndohet, se digniteti njërzor, ka arrit kulmin, dhe garantimi të drejtave njërzore, ka nëritur kulmin, pikrisht, në këtë kohë, fatke cështë, gjemë se, asë një herë, gruaja nuk ka qenë me në nënqmuarë, më e përbuzur, më e privuar nga të drejtët e saj. Nuk ka qenë më e zhveshër kur, nuk ka qenë më e ekspozuar kur, nuk ka qenë më e lirë në tregun e shitis kur. Ndikush që ditët, si po e thua këtë? Po e thëmë, nga se fatë këtë cish njerëzit, sëtë, mi aftohen me e ambalajën e jashtëme, mi aftojnë me disa kafshatët të vogla, që ujipen dhe më ndonë si e në ngopër, nga se nuk e kanë par, nuk e kanë pasë rastin të shohin edhe anën tjetër të këti medalionin, të ndëgjojnë për verëzionin tjetër që fletë për këtë gjinit, që e përmenda së përbën gjysmën e shoqërisë dhe prej saj pastaj del edhe gjysma tjetër. Allahu i mëdhenuar është ai që e ka krijuar mashkullin dhe femrën. Ze ay masamir ya din, çfar i takon secilën prej ni? Andaj ndoshta ju tregoj, do të flas për sonte me len Allahu të mëdhenuar për ato gra Atonana. Motra që i ka përmendur Kur'ani vetëm duke i lavdruar, duke i ngritur në shkollat e larta. Të përmendim se me çfarë realisht mund të ngrihet një grua tek Zoti i Gjithësisë? Çfarë realisht e bën një grua të ndershme? Qëfar realisht e bën një grua të ngritur? Qëfar realisht e bën një grua për parimtare? E bën një grua të dobishme për shëshirin? Qëfar realisht e bën? A, ajo që sëtë prezentuot, apo ka diqka tjetër, që ne vë në duhet të mësojmë për mes fjallëve të Allahu të mënuar? Fatë këtësisht, sëtë njerëzit kër flasin për islamin, enve që në ti përgruan në islam, nuk i referohen mësimeve kuranore, nuk i referohen u dhezimeve të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, për qëfarë bëjnë? Mjaftohen me marjen selektive të disa rastëve të izoluara në kohët të caktuara dhe në vendet të caktuara, ku gruaja ka mbetur e pashkolluar, ku gruaja ka mbetur e pa integruar, ku gruaja për shambull ka mbetur e rëbruar në familjën e burit e saj dhe kjo prezentot se duke pas parasysh se këte në musliman dhe kështu jetojnë, atëre këtë në thojza dhurat e kanë nga islamin. Andaj të shikujmë se si e prezenton realesht Kurani një grua, si e formon karakterin e saj, si e dëshërën Allahun një grua. Kështë e qëfar duhet të flasin për te. Dhe me shemë i konkret, praktik, duke e silur një grua të Kur'anit, duke e nëzirën nga Kur'ani dhe duke e prezentuar pastaj para njerëzve. Tu themi se, ja, praktikisht kështu Kur'ani e dëshërën një grua. Ndërsa, sa i përket të tjerve, që flasim për islamin, e që flasim për emansipimin e gruase, të drejtet e gruase, dhe nuk hezitojnë në asë një stacion të këture bisetave, të hudhen nga ndë një shpifje dhe akuz për islamin, e të tjilët nuk dëshrym të mire mi shumë. Edhepse, mund të perfekton edhe ata nga këto mësime, pse jo? Por to a them të drejtën. Nuk më stimulojnë shumë që të flas për këto tema njerëzit e ksoj natyrë. Më shumë stimulohem kur shoh se pas ka viktimë. Po, pas ka njerëz të viktimizuar nga këto akuza, atërmë dhimbsen. Dhe nuk duhet të lejojmë që të pandërgjeshmit të manipulojnë me masën e gjertë të njerëzve, duke keqë përdorur i njerancën e tjune, duke keqë përdorur mungesën e informatave, dhe në këtë mungesë, të mundon të plëcojnë me atë që nuk u bëndobja tjune. Sot në përëndim shumë flikët për gruan, të drejt e gruas, ma dje, shumë pas prezentimeve, logaritet se Grua ja, si asë njerë më parë në këtë shekull e ka marë vendën e sajtë e merituar. Kështu prezentuat. Dhe shpesher mundohen të i kompleksojnë të tjërët e në vençantinë e o muslimanve, se ju nuk e apni të dretat gruas. Ne e me ata që ja garantujmë të dretat gruas. Kështu në fletë kështu? Në fletë di kështu historija ati, dosja ati, Në qedrën është e stërmbosur me padrejti, është e stërmbosur me terror, është e stërmbosur me dhunë kundër kësaj gjenietë dobët. Kundër kësaj gjenie që është gjysma e shoqërisë. Dhe duke tentuar që të zhveshen nga e kaluara Çdo devon ka qenë prezente. Mundon që tash nga një ekstremizëm të një ngulfatje të vazhdueshme, të ushtruar mbi gruan, të kalojnë në një ekstremizëm tjetër tash. Duke i hapur të gjitha dyert. Dhe duke ngulfatur përsëri, por tash në një mënyrë më të shkolluar, më të urtë për me gjithat, me gjithat, si herë në par, edhe kësaj radhe viktim mbetet gruaja. Andaj, kur një herë më par, nuk kam pas nevoj grat, më te përse sot, të njen me udhëzimet kur anore, të njen me mësimet e Allahu të zogjel, që përmes këture mësimeve, gruas ju dha forma e duhar. Ju dha pozita e merituar. Ju këthujet digniteti. Ju rojt karakter dhe personaliteti. Ti kush që ditit në Kur'an kështu, une nuk që ditem pëse të që ditesh. Nga se nuk e fajt. Edhe atë që prezantuat ty motër e nderuar për gruan është se gruaja në islam është një e mbyllur në një petk të mbulesës e ngarkuar me dhjetëra qindra obligime që nuk e lejojnë ti hap syth dhe është një robresh e burrit të saj që nuk guxon në asnjë rast të kundërshtoj asnjë nga urdhave të kërkesës së tij Dhe së kurplit dhe për shkullimin, jo, Koranë nuk fletë për këtë punë, si në bastyre. Për gruan dhe integrimin e saj në shëshri, Koranë nuk fletë për këtë punë. Për gruan dhe kontributin e saj, të është thënë se Koranë nuk fletë. Për këtë arsujë, kam përzidhur që me Koranë vetëm, të përzëntoj gruan në islam për mes fjallëve të Allahot të manuar. Asë nuk po flasë nga vetja ime, asë nuk po flasë nga përvoja ndë një shtetit të caktuar, e cektuar, e asë nga përvoja ndë një vendit e cektuar, mirë po kështu thot Kurani. Pësë ndështë anesi musliman, në disa rafështë kemi deshtuar të konkretizun këtë përtret të gruas praktikisht, është fajon, du qërtuar vetën tonë, Por, gjithë një të mbajmë Quranin të pasër dhe largë dhe primeve devjante nga anë e disa muslimanve në drejtim të gjinis fëmrore, në drejtim të gruas. Kjo është ajo që kam pasë të dëshirë të flasë për te qësa kohë por ja dërështi Allahu Azogel të tashme të filloj me këtë emision. Nëndaj e lësë Allah në madnuar që të kemi një shoqrim të këndshëm për gjatë këtyre emisioneve. Lësë Allah në madnuar që të kemi sukses të prezentojmë gruan e Kur'anit. Ato që Zot i ka levdruar, i ka ngritur, i ka shpërblujer në këtë botë dhe në botën të të tërë. Të të të të dhe ne i ka bërë shëmbëltyra që duhet të ndjekim. Në kohën, kur fatketësisht shëmbëltyrat që njërst i marin për një të ndjekur, jetoj njët të të mërshme, nuk din që farës lëmëtëria, ju garantoj, nuk din që ka është që të sija shpirtrore, nuk din që ka është familja, ta prezentojnë një grua si shëmbëltyr për ty, e cila nuk din qka është të jetë nën, e cila nuk din qka është të jetë grua, e cila nuk din, nuk din, në garantaj, se qka është të jetë adhëruse e Allah o të madnuar, nuk din, prendaj, E kemi për obligim që t'i zavënsojmë këtë shemëll tyra me ato që rralisht të mësoj se qëfar ka kërkuar për e te e ajë që te ka kryuar. E përmenda ma herët se gruaja ka një të kaluar të të mërshme mizore gjëtë historisë të këpoput e tjërë. Dhe trajtimi qërës e gruas, nuk është trajtimi i ri, tësat të ashka ardi kushtë dhe përna të regonë se qëka është grua ja, të në të regonë se uh, tësat janë të drejtë e saj e kështë të maratë. Ja, është trajtimi hershëm. është trajtimi hershëm. Dhe në qovëfë të se, i përmbledhim studimet e me hershme, Historikun e kësojteme, do të shumë se qështje e gruas është trajtuar në tri mejdane, në tri fusha themelore. Qështje e gruas është trajtuar për mes tri pikave kryesore. E para, kër është trajtuar tema e gruas, për mbajtë e këti të rejtimi ka qenë në të shmëria e saj. Ga të shmëria e saj fizike dhe psichike për kontribuar në fushët e caktuar. E dyta, obligimet e kësoj gruaje grua për balë shëqëris dhe të drejtët e sajnë shëqëri. Dhe kërë të e tuar edhe këtu istame ka pasruar këtë mejdan, si kurse të pari, shumë. Dhe treta, morali dhe silja që duhet të pajisit me të kjo grua për të qen faktor stabiliteti në shëqëri. Si duhet setë cilja një gruaj? Me shfarë morali duhet të jetë aje pajisër, që tjetë faktor stabiliteti dhe sigurije në shqoqëri. E jo shkaktar i shkatërimit dhe i degenerimit e shqoqëris. Për me së të tri pikave, është rajtuar që ështëja e gruas. Andaj, duke respektuar këtë regull, që gjatër historisë njërzimit, në këto mejdane, është folir për gruan, edhe unë me lene Allah të manuar, do të mundohem që të prezentoj verzonin islam në sëtëslim për këtune pikave. Por para se të filloj me islamin, shikua së të nëruar, dëshiraj që të ajap një prezentim të përgjithshë nga tretimet e me hershme që i janë bërë gruas në këtë pika, që të informuash bile përgjithsisht, për të rashëgimin e të tjerve në këtë pikë. Sot mund të shtiren, të thojnë se gruaja dhe gruaja, mirë për kaluar atyre është zëm të zëmë të këtë retim, pra ndaj këtë kaluar, nuk u japë të drejtë që të nëmbaj neve muslimanve leksione për të drejtë e gruas, nga se ne kurë nuk kemi pasë një të kaluar të thilë. Dhe siku që thot një poet arab duke përmendur të këndur të në qërëcuhen gjërat, në qovë se dëshiran të adish vlerën e drites, falë pak për të keqen dhe dëmin e ersires. Do të kuptash sa e do bishme, sa e ne vajshme është drita. Andaj, për të kuptuar sa të ka dëruar islami, dhe prej kur islami e ka ngritur zërin për të mbrojtur ty, nuk mund të adish këtë në qovë se nuk i referohemi të shikimi së të, të tjirëve, për shikuar se si e të e tuan e të agruan, qëfar falë në të apërta, kur u ranë dërmend atyre që të flasim për të drejtet e gruasë, A do të befasuosh me çfarë fjalori janë dhënë tuar gruas. Derin çën shkall kanë shkuar kur kanë folur për ty? Do të befasuosh. Këta të njëjtit që sot munduhen të na mbajnë neve leksione dhe mësime për të drejtat e gruas. Nëso Kur'ani është kë, që ka qenë parënimi e 400 viteve, i pandryshuar. Nuk është tua në të azë, dhe nuk është munguar nga ajë azë, për të partë të se, me qëfar gjuhe të respektit, të nderit, ka folër Kuranit për ty. Si të kam brojtër, edhe në atë ko, kërë ke qeni luftuar nga të gjitha anët, Kuranit kam brojtë. Kur të gjith kanë dashur të jetësh në gjë që e drejtë. Zëri i Kur'anit ka qenë më i fuqishëm duke mbrojtur të drejtat e tua. E sad munduën të thonë mua edhe ty dhe të tjerëve të gjithëve, na thon se Kur'ani e ka robëruar famrën. Kjo është një një paradox i lojt e vetë. Kjo është një shpifje dhe akuz që nuk mund që nërim të heshtër. Prandaj, dëshrej që shumë shkurtimisht, por me një përmlejët të përgjithshme të prezantaj si është trajtuar gruaja të këtë tirit më heret Ja se sot do të flasim si trajtohet. Nuk prish punë, por fillimisht të fillojmë nga nga fillimi. Për atë që kanë filluar të flasin për këtë temë, të shikojmë se a kanë për çfarë të mburren apo duhet të ulin kokën dhe t'i a dinë për nder Islamit kur bie fjala për të drejtat e njerëzive dhe për të drejtat e gruas në veçantë. Para se të fillojmë kët Sare, e bëj këtu një shkputje të shkurtër për të vazhduar me emisionin ton Gruaja në Korall. O Rixiem përsëri në emisionin ton Gruaja në Korall. Në pjesën e parë e bën një prezentim të përgjithshëm në lidhje me atë që do të trajtoj me lene Allahot të madnuar në emisionit e arshme dhe falem për disa për ishkaqeve që nga kanë shtyër të flasim për këtë tem. Përmende se do të flasim në temat e arshme me lene Allahot të madnuar për gruan në Kur'an. Mirë për nuk mund të kuptim vlerën reale të këti prezentimi, pa i u referuar, si kur që e përmenda, të rashërgimi së të tjereve, kur bje fjole a për gruan. Dhe përmenda se, kësarër tajtuar gruaja, është silur në tri qarqe themelore, tri boshte themelore, është silur tajtimi i kësajtime. E para, në të shmëria kësaj grue, ga dëshmëria e saj, mundësia asaj, për të kontribuar në mejdanët e përgjithme të jetës. A ka mundësit tjetë përgjithme në gruja gjithë kënd, a i alene asaj këtë integrem të përgjithshme ku të qoftë, në të shmërija asaj, apo jo, sa të janë të drejtët e saj dhe obligimet e saj. Dhe si duhet tjetë sille asaj dhe morali asaj për të qenë kjo grua faktor i stabilitetit, i siguris së një shëqërije. Dhe përmën e se do të të klasë, përmës temave në vijë me lene Allah të manuar, si i prezentan islami dhe apo kurani, si e prezentan kurani gruan në këto tri boshët e themenore. Por parës e të kalim të kurani, përmën e se duhet që flasim të këtë tjerët Çfarë ata realisht kanë thënë për gruan? Dhe çfarë pozite dhe roli ka pasur gruaja në shoqëtitë e tyre? Fillojmë me grekët e vjetër. Grekët simbolizojnë një civilizim të lashtë e çmbiat civilizim në shumisë të modha është ndërtuar edhe sot civilizimi perëndimor të shojmë këta njerëz, se kanë tretuar gruan, dhe qëfar trashëgimi e këta, u lanë njerëz e pas tjyra, kur bje fjalla për gruan. Gruajat e grekte vjetër, të fillimisht, ishte një krijes të jetë e nënqmuar dhe përbuzër. E shetnin në të regë si ndë një malë pavlirë. Dhe shpesh herë kur flitnin për gruan, nuk hezitonin ta cilësojn si një vej për djelëzore, që nuk kuptante se gruaja është bërim i gjithë dhe të keqen në shëshëri. Dhe sa për ilustrem po asili fjallin e njërin nga filozofët e njohër të Athine Sëvjetër, të Greqisë lashët, Sokrati, që nuk është i panjohër për juve, kjo njëri që sëtë njësi mendjendritur, dhe shumë intelektual i referon për fundimive të ti filozofike, shikoni Sokrati që farë thot për gruan. Thot, pa dyshim se egzistimi gruasë, paracet në mas të madhe një burim të shumë krizave dhe rënimeve dhe shkatrimive në bot. Thotë së kratin vazhdim, thotë gruaja paracet një dru të helmuar e që e jashtë mja e ti do këtë shumë e bukur, por në esencë gjdo vramqë, gjdo bilbil, gjdo zëgë, që mënë nga këpem bia i helmuar. Aspekt një ështëm duket, jo ështëse, e bukur, por në esens e tërë është e helmuar, dhe në kontaktin e parë me këdru të helmuar, bian viktimet e parë. Kështë të tërtonin, nga një aspekt, nga aspekt i të të dikur filuan, që t'jap një grua së të që thë dyërt, u përhap me të madhe amoraliteti, u shtuan në fëmijet pa babë në përrrug, ma dje nga paturpsia e madhe, fatë këtësisht nga paturpsia e madhe për të punë, nuk u vindë të tërpë që edhe veprat e tila amoralit tja përshkruanin edhe në donjërit nga zotrat më të mdhej që i kishit si kur që e dhe një greket, janë popël pagan, ishen popël idhujtar. Madi si kur për me në histori, adhuranin më tëj përse një mi idhull, një mi idhuj kishen, gjdo idhull, gjdo zat, si bastyre, ishte i autorizuar apo ishte për gjegjës, par çrërd të caktuara, andaj e kishin Zotin e shiut, e kishin Zotin e e diellit, e kishin Zotin e dashurisë, e kishin Zotin e kësaj e gjithë më radh. Do të për çdo punë që ju duhet atyre, ata e kishin nga një zot. Nga zotat që mëstë për t'i përmendën dhe i pëlqenin, madje edhe sot është i njohur emri i tij, është Zoti i bukurisë afërdita. Është famë sipas ty. Dhe e kishte, zotënët nuk duhet që të kishin kontakte me ata që kanë në të shmëri njërzore, nga se këta kishtë në të shmëri hynore. Andaj, zotë i femën, si pas të june, kishte përbur zotën moshkull, dhe nga ta linë të një zotë i ri. Dhe ishte shumë e pëmërashme dhe e oltë, që në Zot i kësaj në tyre, të kishtë kontakt me Zot, me njerion, me një qene që kishtë atributët të i parë njerëzore. Afrodita në historin greke, e të rathoj burë në saj, me një njëri të quajtur Hermes. E të rathoj, po kështu flet historia për grua në tyre. Shë kështë i prezentot grua në këtë lashësi, pa torpë, pandir pa moral dhe nga kë kontaktet e tyre nga kë amoralitetin i një zotit grua me një njerëj me tipar njerëzor lindinë një, lindi një fëmijë që më vonë do të bëj simbol i amoralitetit simbol i shkërrës të gjitha kufive të moralit i biri, i zotit të bukurisë të tjune. Që këne këtë ekstremizm nga një vej për djelzore në të emërtuarit si zatë. Dhe në të dyja ekstremit vërëjmë një degradim të lojtë të vetë, një degradim të madhë të gruasë, duke u përshkruar në të dyja raset, në të dyja situatat, si një faktor destabiliteti si një burim i shërit, që në rast në par, është një drua i helmuar, si kërë zëta Sokrati, dhe sa në rast në dyjtë, është një traftare, që nga të qenër të zëtë, bije në shkallën e oltë, duke pasur kontakte me një qenje që kështë të i pare njerëzore. Tëkë rëmakët, nuk ishë situata me mirë. Madje, është një fjallin njërë që ata e thanin, dhe është e përmendur në, në Libra, kur fletnin rëmaket për gruan, thanin se grua është një qenje që nuk duhet zgjidhur kur, se duhet të ambajm të lidhur gjithmon, dhe nuk duhet të larguar nga ajo kur, këmbën e presionit dhe u dheqës nga sënë momentin kër në ik nga shikimi dhe në largot nga pushteti nga ajo vijet gjdo e keqe. Në mes në cilvizimeve të lashta, cilvizime rëma konzërot një nga cilvizime që mës te përmi e shpërfili dhe e rënej sistemi familjarë paramendoni baba kishtet e drejt që të jekë të durnë nga gjdo fmi që i linte, ma shkla po femën, të praktise në rrug, nuk merte përzi si për këtë pun, madje lejojt si bas liqët e tyre të hershëm, që të merte të birëzante, të tjerë, të i bënë të fmitë të ti, dhe të aipë të të rshëgimin, duke preashtuar kështu fmitë të ti, duke i praktisë në rrug. Tiri sa, pastaj sku po po shkon po shkatrot familja po shkatrot shoqëria dhe tentuan ta bënin një përmirësim çfarë përmirësimi formuan një kushtetutë të saktuar e njohur me 12 ligjet e tyre ku thanë se ka mundsi se baba kishte udhëheqje të plot me fëmijët e tij nuk kishin kufa të drejta dhe në këtë përmirësim të kushtetutës për sëri mbeti femre e diskriminuar. Qëfarë thanë? Thanë në qofë se baba tri herë e shetë të birë në ti ose e dëbën nga shtëpia, atë herës i mbasë liqëta e sëjkohe këtë djallë pas herës e të tretë, lirojnë nga ndikime dhe pushteti i babës e ti më baba nuk ishtë të të drejsi, që të këtë ndikim dhe për sërmita. Gjali po shpërton të me tri herë, e përvazin e gjohë që fa ndodhi, kur, më dje 300 herë, më 3000 herë në lë të shet, e rikëthen, në të dëbën nga shtëpia së ardën, a jo në betit, o robresh, me plët kuptimi fjales, e babës, apo e burit e sajt një malë që shqitet në të reg, dhe bëjnë me to që fardojnë. Edhe aty ku Ilan hapsir, fatke të sesht, Ilan hapsir për të qenjë vegëll e lirë për shfryrin e epsheve të tyren bita, apo për qenjë borem i amoralitetit dhe e prishës e moralitë të shqoqërisë, të shqoqërisë, të shqoqërisë. Situata nuk ka qenë asë me mirë tek kinezët e vjetër, o flasë për civilizimet, e herëshme. Gjithashtët, asë tek hindusët, të sëllët, në libra të tyllë e thëni në kështëto. Fatkecia që të ndodhë, në fatkecia modhë të ndodhë, asë vdekja, asë fatkecia, ma di asë, ma di asë, jeheneme zyrare as hel me as gjerprint nuk mund te jen me keqberes se sa gruaja e rreshtuan n listen e gjërave ve para dollive nga te cakt njeru ne vazdim se si ik dhe nuk e deshiron andaj ajenden apo Listën e gjërave të pa dëshiruara, të rezikshme, të këqia e kryesën të gruaja në civilizimin e hindusëve. Ndërsa, sa i përket persianve, civilizimin persianve që ka qeni njërë, burri kiksët e drejtë. Është një ndërcirë e llojit vet Zoti na ruaj. Burri kishte të drejtë të martohej me nënen, me motrat, me hallat, me tezat. Ishte një lëmsh i i i i i i i i i martesave, një amoralitet i tmerrshëm. Grua ja, edhe gruaja nuk kishte zgjedhën e këtij rëndë. Edhe po nëse është nën, edhe nëse është hall, teza, po çka do të qoftë? mi aftën dhe që burri, moshkulli, ta dëshirante dhe ajetet e ti. Për qëta këtu janë të në Libra. Kështu vletë historia e gregëve, e romagëve, e kinesëve, e hinduzëve. Ma dhe dhe me vonë të këqifëtët. Nuk ishte me respektuarë. Ma një dhe në kone pegamerit, sër Allahu a.s. e këshin këtë njohër, sa në qofë se gruaja ishte me ciklin menstrual, ishte të tërshisht e izoluar, e të të të njëtën si të ndyt, që ndytësire e soj, prekte, ku dhe qaj e prekte me dorën e soj. Nuk e lejonin, të prek azje, asë të hanë buk me ta, asë të rin me ta, ishte e izoluar tërshisht, nga se thënin, Partiresa është në këtë fazë e tëra është në dytë. Mosi kur Djokovic dal pa esoj, që është i dytë dhe i neveritshëm, që njerëz larguan prej tij ashtu të bëhet edhe çenia e saj në tërsi. Sa pa në shum këto Islami, i jeni në msimet e posaçme, duke pasur toa rregulla të caktuara të sa e ruajtën dinitetin dhe karakterin e gruas. Që do të plasin për to Melena Allahu të mënduar të ardhëmën. Në bi këtë të shëgimi, unë dërëtua të rejtimi temës të gruas për gjatë historisë e njërzimit. Nuk ishte njëri, ishte vej për gjallzore, ishte buremi shërët, nuk ishte të drejt në posedim, asë në vendim marja. Dhe në momenti kër ha, ju hapën dyërt, ju hapën dyërt për të shfryer burat mi të, përta luajtë vë një relë destabilizuat në shëshëri, si kur që e ja përmendum të kërrasti i zotë të Grekëre, grekëve Afrodites. E kështë më ratë. Gjitha këtu tema diskutojshin më herët, për në më vonë, për të rësa në meke dhe në medine, zbritë të një dritë që du t'ja këthën të shpresën për sëri, kësa e gjinje, do të ipte vendën e merituar, do të këthente dignitetin dhe do të bënte nga një faktor destabiliteti, nga një bërem amoraliteti, një faktor të stabilitetit moral, shoqëror, në një qelë të siguris që sigurante me lene Allahot a të, të gjelë shkatërimin dhe degradimin e shoqëris. Këj është për temën e parë. Do të vazhdim endë për të prezentuar gruan të këtë tjërët, dirë në kunë sotë bashkore, për të parë se si u grua pasaj të të të grua pasajt e francezët, e të britanezët, e të këtë tjërët, të këtë gjithë, me gjërat të evidentuar faktet të pëmëhushme të përmendrua në historin e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E kërë gjitha këto pasa i përmledhim, mundëm i me komoditet dhe rati të flasëm dhe të shpalosim dhe rëzionin islam për gruan prej kohës kërë fëllet të zbet Qurani dheri në kohër dhe sotme. Në lësë Allah në manuar që në emson të vërtetën dhe të në bën nga ta që e ndjekin të vërtetën si kur që lësë Allah në manuar që në ruën nga gjithë dhe vijem, manipulim, keq kuptim, keq përdurim, në ruën në lojën leura nga gjithë dhe këto, mës të bëjmë i vegele askujt, mës të jahuazojmë me ndjetun e askujt, por, të përdori një pëvarsi intelektuale, për dvendosur se kush dhe shfar dhe të jemi, të kuptojmë se kush po në edon të miren më tepër, a zoti i gjithis që në kriaj, apo ata të tjeret që mundohen për mes ambalazhimeve të joshese dhe të mira në futin në greminat e devimeve, shkatrimeve dhe degradimeve të ndryshme që ishin dëshmitar para arsit e tyre. Dhe një takimi në arshëm besa launt në arrua nga gjithë e keqe dhe të takomi për së ri نتميرا نشندا دل حير ليلة تعالى السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق>